وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدًا Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita akan sambung semula perbincangan yang telah kita bahaskan pada Semalam Dan kita sambung sedikit lagi pada hari ini Saya tengok Oleh kerana jumlah Kehadiran ke Perkampungan sunnah ni bertambah Dengan banyaknya uh, mungkinlah Insya Allah pada kali Yang kehadapan ni Sesiapa yang jangka dia datang Lewat sikit dia kena bawa sejadah sendiri Supaya yang di luar tu Saya kesian kadang-kadang terpaksa sujud di atas yang, yang di luar tu mungkin kalau dia bawa sejajah sendiri kalau agak lambat boleh juga untuk dia guna untuk dua-tiga orang <tuh> hadirin yang dirahmati Allah semalam kita telah bahaskan tentang asas dalam memahami apa itu maqasidu syarak ataupun al-maqasidu syari'ah kita bincangkan bagaimana asas yang perlu kita faham ialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kita dia menurunkan syariat dia menurunkan agama keseluruhan ajaran agama itu hanya kebaikannya balik kepada kita kerana Allah itu hamil. maha kaya lagi maha terpuji habis kenapa Diturunkan agama dan diletakkan berbagai-bagai peraturan-peraturan titah dan larangan Kita sebut tadi untuk kebaikan kita Allah itu tidak layak untuk dibuat perumpamaan Tetapi nak fahamkan, bagi dekat dengan idea Dia seakan macam kita satu orang bagi hadiah satu rumah atau kenderaan pada satu orang ni kenderaan ini aku hadiah pada kau bila kau nak gunakan kenderaan ini kau jangan buat ini, ini, ini kau sila buat ini, ini, ini, ini. dia beri hadiah selepas dia beri tidak ada apa-apa lagi hubungan dengan dia terputus tapi apabila dia bagi peraturan kenderaan ini kau gunakan begini jangan gunakan begini Tujuannya semata-mata untuk kebaikan pengguna itu. Tujuannya supaya kenderaan itu tak rosak. Supaya awak dapat guna dengan baik hadiah yang saya berikan. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi ini. Dan bumi ini seperti mana yang kita tahu terlalu halus bagaikan debu. Tidak ada apa nak dibandingkan dengan kebesaran kerajaan Allah... Azza wa Jal. Tetapi Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dengan dunia yang kecil ini, dengan manusia yang dilihat lebih kecil, bumi yang bagaikan debu dalam cakrawala yang luas. Dihantar, dihantarnya Rasul, dihantarnya agama, diturunnya syariat yang tidak sedikit pun hal itu balik kepada kepentingannya kerana dia maha kaya bahkan kalau dunia ini lebur pun tidak ada apa-apa menjejaskan besaran kerajaannya hanya semata-mata kerana rahmat Allah itu kepada sekalian hamba-hambanya rahmatan lil alamin maka apabila hamba-hamba itu menerima ugama hamba-hamba itu hendaklah berfikir, berfikir Kenapa Tuhan suruh aku buat ini? Dan kenapa dia larang? Hasil daripada fikiran itulah Macam mana yang kita sebut Maka kita dapat kesan Oh dia suruh kita ini sebab ini Dia suruh kita buat begini sebab ini Tujuan-tujuan yang ditemui itulah Yang dinamakan dengan makasid Tujuan Sebahagian titah perintah Allah kita tahu tujuannya, dia Kerana dia bagi tahu Sebahagiannya kita tak tahu Kerana dia tak bagi tahu Tapi kita boleh untuk menganalisa Boleh melakukan Dia panggil al-istiqra' Boleh melakukan analisa Sebahagian kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sebut Wa a'iddu lahum mastata'atum min kuwah Wa min ribatil khail Turhibuna bihi adu wallah Wa wakum. bersiap sedialah kamu menghadapi mereka dengan kadar kemampuan kamu daripada kuda-kuda yang bertambat kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu kita tahu kenapa dia suruh kita bersiap bukan sekadar siap nak pergi ada supaya dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu tapi dia sebut kuda Kerana kuda adalah merupakan kenderaan yang, yang paling hebat dan peperangan seperti mana kita sebut. Tapi kalau naik kuda, perang dengan kereta kebal tidak dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Tujuannya bukan kuda. Tujuannya turhibu nabihi adu wallah wa adu wakum. Maka kalau pun tak naik kuda, tak apa. Tapi buatlah apa-apa yang dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu kerana dia bagi tahu tujuan persiapan itu. Tujuan itulah kita panggil maqsad secara singular pluralnya ialah makah, makasid. Ni saya nak pergi, pas semalam saya sebut dah nak bagi banyak contoh. Orang Melayu kena banyak contoh baru dia faham. Bukan orang Melayu yang Arab pun dia galilah mah. Kan? Dia bagi tahu kita tahu berhala berhala sesat tak ada guna satu kebodohan menyembah berhala tetapi di dalam suratul an'am Allah Subhanahu wa taala kata wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilm jangan kamu cerca perkara-perkara yang mereka sembah yang mereka seru selain daripada Allah Nanti mereka akan mencercah Allah tanpa ilmu. Tak salah cercah berhala. Bukan orang. Berhala manusia yang buat. Tapi Allah tak bagi cercah. Dalam satu ayat. Dalam Al-Quran. Di dalam suratul An'am. Tapi Allah tahu bagi sebabnya. Sebabnya takut mereka cercah Allah pula. Bukan Allah takut takutkan mereka. Kerana perbuatan itu boleh membawa mereka buat satu dosa yang lebih besar. Mencercah Tuhan. Maka larangan mencerca berhala ataupun sembahan orang lain secara terbuka tak dibenarkan kerana jika buat begitu dia cerca balik. Kita kata kat Tuhan dia, dia kata kat Tuhan kita. Kita kata ke agama dia, dia kata kat nabi kita umpamanya. Maka dilarang. Kita boleh berdialog, Allah suruh berdialog dan da'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik tapi cerca dia tak bagi bukan kerana kita takut pada dia kita tak mau dia buat benda yang sama tapi kalau kita cercha agama dia sama-sama kita dia tak dengar bolehkah bolehlah pasal tak menyebabkan dia cerca balik tapi kalau kita buat terbuka, dia cerca, kita cerca juga mahu, dia, dia cerca kita balik. Kena larangan itu ada sebab, sebabnya dimaklumkan oleh Al-Quran. Tujuannya dimaklumkan oleh Al-Quran. Cuma bukan semua perkara-perkara yang Allah suruh itu Allah bagi tahu sebabnya. Demikian juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebahagiannya para ulama terpaksa menganalisa dan saya akan sebut analisa itu. Kadang-kadang Nabi saw dia bagi tahu sebab. Ini saya juga dalam pengajian sabab urut, sabab yang baca buku saya sabab urut hadis tabib wa maahir. Kadang-kadang Nabi kita tahu dalam hadis. Yang direwayatkan oleh Abil Mas'un al Ansari, Abang bila satu orang mari mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, Akadu udrikas salah. Mimma yatulu bina fulan. Wahai Rasulullah, hampir aku tak dapat semayang. Ni dia ni, Tuk Imam ni semayang. Macam panjang betul. Bukanlah panjang tu. Panjang yang subuh memang Nabi pun panjang. Dengan kadar yang munasabahlah. Janganlah subuh bubuh surah Baqarah. Kan? Itu macam cerita bahawa orang pergi apa, Orang tak tahu nama surah kan Dia dengar surah Baqarah panjang Tak apa besok kita baca pendek Kita baca surah Fil, surah Gajah Baqarah lembu Fil Gajah Dia kata lembu pun panjang lah kata, Kalau Gajah lagi panjang <laughs> Surah Fil pendek ya. <laughs> surah Fil alam teraqai Fafa'ala Rabbu Khabih Ashabil Fil dia baca panjang kita baca panjang ni dia aduan ini di dalam solat jemaah Fardu pasal jemaah Fardu orang kena hadir semayang sunat nak no, tak apa, Nabi baca panjang sehingga sahabat tak boleh ikut di belakang kerana semayang semangat pilihan jemaah tuntutan jadi dia kata tak boleh panjang sangat tu Imam diperleh pun dulu ada jugalah sebahagian tempat tak apalah saya raing lah perbedaan sujud panjang sampai pening kepala kau beng. Oh, okay. Dia sujud dah tiga tempat mereka, mereka menyamakan antara qiam, rokok dan sujud. Di atas satu pandangan Saya tahu ada pandangan itu tapi. Tapi bila tu imam buat panjanglah. Ada makmum mengadu, "Allah, oh, lama ajalah." Kena yang darah tinggi, dia sujud sekali ya, sekali lagi kita kena kejut dah. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Mas'ud Al-Ansari dalam hadis riwayatkan oleh Al imam Al-Bukhari menyatakan bahawasanya tak pernah dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat, fa ra'aytu Rasulullah sallallahu fi maw'idatin ashaddu ghadaban min yawmidin. Aku tak pernah lihat Nabi lebih marah. Nabi ada lagi tempat yang dia marah, tapi ini dari segi pengalaman Abil Mas'un Al-Ansari. Ini ha, pun nak baca hadis, pun nak kena faham juga. Sahabat ni dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia tak pernah tengok Nabi marah macam tu. Oh Nabi marah kata Imam. Kan? Nabi SAW kata, Ayuhal Nas, Wahai manusia, Innakum munaffirin, Innakum munaffirun, Wahai manusia, kamu bagi orang lari dan nah, ini lari daripada salat lari. Pada buku agama. Faman <tum> salla bin nasi falyukhaffif. Siapa yang semayang jadi tu imam, ringankan salat. Pasal apa nak kena ringan? Ah ha, dia bagi Adakah nabi suka surat yang ringan? Tak. Nabi sendiri semayang sampai bengkak-bengkak kakinya. Sebab apa? Tapi nabi bagi sebab. sebut, fa inna fihim Al-Marid, Wa-Za'if, Wa-Za'al-Hajah, Kerana di belakang dia, Ada orang yang sakit, Ada orang yang tak larat, Lemah, Dan ada orang yang ada hajat. Jadi Nabi SAW tahu Sebab. Tapi kalau kita semayang, Yang mana mungkin di belakang kita, Kita tahu orang yang tidak macam tu. Mungkin hal ini tak berlaku. Tapi tu imam mana nak tahu satu, satu sah dia dengan pikir tiga orang belakang dia saja. Apa yang saya nak sampaikan bahawa Nabi SAW kadang-kadang bagi tahu sebab dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari ada sahabat ni dia pergi rumah Nabi dia duduk pintai Nabi dalam Tengok ada lubang tu tengok Nabi sallallahu. Mungkin niat dia baiklah kut nak tengok Nabi buat apa dalam rumah boleh ikut kan. Yang nak buat kerja ni. Dia intai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tahu. Nabi kata, "Lau a'lamu annaka tanzur la ta'antu bihi fi a'inayk." Kalau aku tahu kau duk tengok dalam lubang tadi... Aku jolok mata kau. Wah Nabi kata. Pasal apa Nabi tak beri? Ha? Pasal apa... Nabi, duk dendak pergi rumah orang? Ada tak tuan rumah ni duk tengok? Kita sebahagian orang faham... Assalamualaikum. Minta izin nak masuk tu kerana... Takut tuan rumah tak izinkan. Bukan masalah tak izin. Nabi bagi tahu sebab. Nabi kata... Innama ju'ilastizanu min ajli albasar. Hanya sahaja dijadikan memohon izin itu kerana mata. Sebab apa? Sebab tak mau kita pi tempat orang, rumah orang kita tengok apa yang tuan rumah tak suka kita tengok. Bukan masalah keizinan dia, keizinan dia tu berkaitan kerana dia mungkin tak mau kita masuk, dia tak mau kita tengok. Tapi kalau kita pergi, Assalamualaikum. Dik tengok kod tingkap dia. Wah, ada, ada. Orang ada tak? Nampak orang tak? boleh. Karena innama ju'il isti'izanu min ajlil basar. Karena dijadikan minta izin itu untuk mata. Itu tujuan dia. Okey. Setelah para ulama' bincang para ulama' ni saya nak ulama' makasid lah makasid ni bukan tak ada zaman-zaman dahulu pun ada saya abad nabi pun makasid juga cuma tak ada lah mereka tulis satu buku ataupun cakap tentang makasid istilah makasid pun dulu tak ada mereka bercakap tentang asrarul syariah tentang tentang, tentang hikam tentang macam-macam ha. tapi mereka tahu tujuan sebab itu kita tengok Sayyidina Umar benda khatab dia ada Fatwa-fatwa dia yang berbeza mungkin. Dinukilkan Sayyidina Oman mewajibkan untuk zakat kuda. Sedangkan Nabi tak pernah zakat dengan kuda. Orang tanya Oman, Oman kata sebab Tuan kuda lebih kaya daripada Tuan Unta pada zaman dia. Macam boleh, Tuan Harum Manis lebih kaya daripada Tuan Padi. Mesti kena zakat Harum Manis. Kita dia diperoleh Zahra Romanis kena zakat dah. Itu adalah mazhab Abu Hanifah. Bukan mazhab Wahhabi. <laughs> Kerana tujuan, maksad. Kenapa zakat itu dikenakan? Untuk mengambil harta orang kaya diberi pada orang yang memerlukan. Termasuklah zakat. Sebab tu ada tentang zakat gaji ni. Pendapatan. Orang gaji sebulan 100 ribu, 200 ribu, 3-40 ribu. Jauh lebih banyak daripada tukar. Orang buat padi dalam pos semua. Kalau tak ada zakat pendapatan ini Sebab tu mal Mustafa. Dalam mazhab syafi'i dia tak ada. Tak apalah ia pandangan dia. Tapi dia yang duk pakai di Malaysia ni. Yang suruh zakat diambil daripada mal Mustafa Maka kita wajibkan zakat pendapatan. Dia kawal di dalam mazhab Ahmad. Karena bagaimana mungkin pet, sawah, petani yang sedikit pendapatannya wajib zakat, orang yang gaji 40 ribu, 5, 60 ribu, 100 ribu, 200 ribu tak boleh nak bilang. Berada. Tak kenal zakat. Mustahil. Dari segi maksud syariat untuk membahagikan kekayaan di kalangan manusia, maka tak berlakulah. Walaupun dari segi nas tidak ada, tapi tujuan syariat ada. Setelah para ulama' kaji Michael Syema, Al-Imam Ash-Shatibi, terkenal, yang kitabnya Muafakat, kitabnya nama at tarif Bi Asrari uh, Al-Syariah, -Al Al-Imam Syatibi Dia tulis kita Al-Tarif Bi Asrari Taklif Al-Imam Syatibi dia tulis kitab. Sebelum tu Al-Imam al Ghazali juga menulis Menyentuh, Imam-Imam lain juga sentuh Syatibi ni terkenal Orang belajar Makasid ni semua sebut Imam Syatibi lah Tapi mereka tak sebut lagi Satu kitab Imam Syatibi, nama dia Al-Iqasab Pasal kitab ni dia lawan bida'ah kalau baca kitab ni memang demamah wahabi, wahabi, wahabi lah. tapi dia bukan wahabi <laughs> dia syasmin daripada Andalus dia baca muafakat lah dia lupa nak baca kitab dia satu lagi Al-Imamu Syatibi dan selain daripada bincang mereka kata kesimpulan yang dapat kita lihat apabila kita nas-nas agama kita tengok agama bahkan mereka katakan semua agama tapi semua agama tu kena semak balik lah tu pendapat dia. Mungkin tak semua agama. Nas nas agama nak jaga lima perkara. Semua yang agama duk suruh-suruh ni mereka kata lima. Sebahagian mereka kata enam. Dia panggil khams, ataupun sit. benda daruriah ni benda yang waj benda yang daruri. Benda yang tak boleh tidak lima perkara dia kena jaga. Semua hak Tuhan suruh-suruh ni dia nak jaga lima. Pertama dia nak jaga agama. Ha, itu yang tentang belajar ni. Berbahari duduk ni. Ha. Kuliah banyak yang mai tu sikit kan ha. kan. Tonton dengar gua bahari ni kan. Dia nak jaga agama. Saya ingat di Malaysia ni sejak duk cakap maqasid ni saya lah tidak ada lagi satu perhimpunan atau perbahasan makasit yang begitu banyak. Seperti yang perkampungan Sunnah buat. Semua tajuk makasit tiga hari. Non-stop. Daripada subuh. Sampailah tuan-tuan Lena. Sampailah tuan-tuan pergi -tuan makan sup. Tak dengar orang cakap apa. Sampailah tuan-tuan pergi jalan -tuan cari aroman. Tanpa eh? gaya lapi. mai mai aku tiga hari pergi makasit syariah. <laughs> yang boleh dua jam pun tak sampai. Eh? kata mereka kesimpulan daripada perbahag nasnah agama dia nak suruh jaga agama agama tu sendiri dia nak menyuruh kita hifzul nafs tadi hifzul din jaga agama itu ada orang kata jaga agama-agama ada sebahagian dua, seorang dua yang sebut jaga agama-agama mutakhir daripada hifzul adian tapi asalnya ulama-ulama sebut hifzul hifzul din Menjaga agama Yang kedua Hifzul nafs Jaga Jaga nyawa Yang ketiga Hifzul ak Jaga akal Yang keempat Hifzul nasab Ataupun nasal Jaga nasab Jaga keturunan Sebagian mereka masukkan juga Hifzul ir Jaga maruah. Kemudian Hifzul man jaga harta. Semua depa kata hukum-hukum ni kata para pengkaji ni macam mana maripun ini jah tujuannya. Dia. dia larang kita membunuh orang, tujuannya nak jaga jangan nyawa. Dia suruh, dia ada dua sudut. Dia nak jaga agama. Dia berikan syariat beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman ini untuk jaga agama. Itu di sudut wujud menjaga kewujudan dan dia halang supaya agama tak rosak dia haramkan syirik kadang, -kadang itu rosak agama dia haramkan bidah hadapan marah tu tapi dia haramkan banyak orang kita kita hadis penuh seorang orang dia sensitif bila orang sebut hal itu cuma nak kat mana nak diletakkan bidah ah itu tak apalah kita bincang tapi bidah ah itu memang ada larangannya Iyakum wal muhdathatul umur Duk sebut tak? Jaga-jaga kamu Jangan buat benda-benda baru dalam agama Nabi sebut dalam khutbah Sebab apa? Sebab nak jaga agama Supaya agama kekal atas tulen Dia istiharkan jihad Kerana nak elakkan orang serang dan bunuh orang Walaupun jihad itu Boleh menyebabkan mati bila kita pergi jihad Nyawa penting, tapi nyawa dengan agama mana penting? Agama penting, kadang-kadang terpaksa korbankan nyawa untuk jaga agama. Dia dah bertatangkan syariat, syariat bertujuan untuk menjaga nyawa. Maka dia haramkan kita untuk bunuh orang, dia haramkan kita bunuh diri sendiri pun tak boleh. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kamu bunuh diri kamu Allah sayang pada kamu Dalam riwayat Amr bin Anas ha, nabi lantik dia orang lain semua ha, ambil wuduk dia jadi ketua dia tak ambil wuduk Tapi anak-anak buah dia anak -anak tengok Amr bin Anas dah baru masuk Islam tunjuk pandai pula orang berwuduk dia tak ambil wuduk <coughs> dia tayammum Nabi tanya pasal berkata, Imu. dia tersejuk. Tak terhansu. Teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha ka nabikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu. Allah sayang kat kamu. <laughs> dia kata Nabi gelak ke dia. Bukan Nabi gelak. Aku gelak, dia ada bodoh. Nabi tak buat kerja tu. Dia yang tu, dia pergi ikrar. Nabi setuju. Ha? sebab tu, kanabak, kanabak, maksudnya, disuruh kita jaga nyawa kita, syariat, walaupun dia suruh kita jaga nyawa, nanti kita akan belajar, bak hajiat, walaupun disuruh kita puasa, belum puasa, tapi kalau puasa sampai menyebabkan dah pitam, boleh nak, disuruh kita buka, laisa minal bir as asawmufis safar bukan satu yang baik, berpuasa ketika musafir, apabila Nabi tengok, ada orang puasa sampai pitam, hafz, hafz al-nafz, jaga nyawa, hafiz alaq dia jaga akal maka dia haramkan kita daripada daripada makan benda-benda minum arak dadah dan apa semua dia suruh kita mengaji suruh kita belajar ada ada otak tak ada akal yang payah sebab itu menuntut ilmu talabul ilmu fardah menuntut ilmu itu wajib kerana syariat bertujuan menjaga akal Hifzul Nasal Dia jaga keturunan Dia wajibkan kita kahwin Dia haramkan zina Dia jaga kemaruah Dia tak benarkan kita mengintip orang Dia suruh tuntuk mata Dia larang membuka aurat Tujuan dia itu Hifzul Mal Dia jaga harta Dia haramkan kita mencuri Haram ambil harta orang Dia wajibkan harta pusaka Dia wajibkan peraturan-peraturan jual beli Kerana kerana nak potong tangan orang yang mencuri kerana semua nak menjaga harta semua kalau kita kira beli kereta ni beli alat ni dia bagi manual satu ni bergaris panduan nak guna bang seolah-olah Allah kata ni dunia ni aku bagi ke amba ini peraturan dia agama tujuan dia supaya amba boleh jaga dunia ni itulah yang dinamakan dengan maka Makasih, yang tu je nak cerita sampai 3 hari buat apa? Panjanglah lagi, Tuan-tuan cerita ni, dia. Kita kira, Dia punya permukaan dia, ha? Jadi, Umat Islam, Dia punya masalah dia, Apabila dia ikut agama tu, Dia tak tahu sebab apa, Jadi dia ikut je, Walaupun kadang-kadang, Tujuan tu dah tak ada dah, Dan kerana makasih dan kena'illah ini juga, kadang-kadang manusia berbeza pendapat. Saya nak buat contoh. Satu dua contoh. Dan kemudian kita pergi pada yang biaya ekstrim. Contoh. Nabi SAW. Nabi pergi faham. Ada contoh. boleh dia faham. Nabi kata, La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Jangan wanita bermusafir melainkan dengan mahram. Nabi kata, dalam hadis bukhari ada hadis nabi kata la tusafiru al salasan jangan wanita musafir 3 hari illa ma'azi mahram <coughs> sebabkan bila illa ma'azaujah atau <coughs> mahram atauzi mahram okay. dalam hadis ada la tusafiru yawmain jangan musafir 2 hari melainkan dengan dengan mahram ha huh? okey Nabi SAW tak bagi wanita bermusafir, melainkan kena ada mahram. Apa tujuan dia Nabi SAW? Larang wanita bermusafir, melainkan kena ada mahram. Oh, Bagi sikit laluan, kerana Tuan Keraja perempuan, Malau Mengapa nabi? Tonton dengar saya dulu, satgi tonton tengok. Dia kelebihan orang Malaysia tuan, -tuan. kalau accident sebelah kanan, jammed sebelah kiri. Kita ingat sisi sebelah kiri, sebelah kiri tu kalut tak tengok. kalau nak tengok bukan dia nak tolong ada sanggup berhenti kereta tu pi, suruh member sebelah pergi tengok pergi tengok apa dia berlaku member tu lari pergi tengok tengok-tengok patah balik orang asiden naik jalan balik kerana dia seorang berhenti jam itu yang berlaku kat Jabatan Pulau Pinang yang Pulau Pinang yang Pulau Pinang tahu lah sebab tu terpaksa dia buat atas tu tu tujuan dia buat apa macam apa divider tinggi tu makasih dia nak mengelak min ajlil basah Ah, ah, ah. Ah, ah. <tik tersusuk> Nanti pak ya sekarang lagi bincang. Okey, kita kuliah dulu Okey. Jadi pas apa Nabi saw tak bagi wanita musafir? Pasal Nabi tak suka orang untung sampai ke atau kena musafir kena ada mahram. Tentu Nabi uh, haji Saudi tak pergi. Kan? Kena ada mahram. Percaya apa? Benda ni memang macam tu setting dia dengan mahram. Sebahagian orang dia lihat Nabi ke tak dengan mahram-mahram. Lah. Tapi sebahagian para ulama macam saya sebut termasuklah mazhab Syafi'i. Dia melihat Nabi nak mengelakkan bahaya ataupun fitnah kena pada perempuan. Jadi yang boleh menyelamatkannya kalau dia pergi dengan mahram dia ataupun dengan suami dia dalam riwayat hadis. Tapi kalau dia tak pinggang mahram, dia pinggang kawan-kawan. 50 orang kawan perempuan, semua yang dalam keadaan kenderaan yang baik. Ah ha, yang dikawal jalan yang selamat dia pergi dia musafir daripada perli pergi ke kelompok musafira tu jangan musafir tinggal di mukoh ya dah boleh jamak kasar musafira boleh ataupun tak dari segi syarat tak dok mahram tapi ada orang lain yang dapat mengelakkan daripada dia jatuh dalam masalah fitnah terhadap diri wanita itu boleh atau tidak kalau dia naik kapal terbang yang ramai ada pengawal ada apa ada polis ada apa ada keselamatan dia turun depot sana pak saudara dia ambil umpamanya boleh ataupun tidak ha, ni telah bagi fatwa ashabun makasid itu pada sisi pandang kerana mereka melihat bukan Nabi larang tu larang kerana tak mau Nabi larang bertujuan Ha, ini kata perbincang tujuannya keselamatan diri wanita. Bahkan kalau kita lihat nabi ni bukan cakap wanita saja. Kadang-kadang banyak bab-bab ni orang lelaki jadi pencenama. Jangan saya dah kan. Jadi banyak ceramah ni dia pick lelaki ah, ya? kok kok wanita, kak lelaki dia simpan sikit. Ada hadis nabi SAW kata, "Ar-rakibu syaitan wa rakiban syaitanan." وَسَلَىٰ سَتُوْ رَكْبُ Penunggang yang seorang, syaitan. Penunggang yang dua orang, dua syaitan. Ha? Ini hadir Abu Daud. Terima kalau tiga, ah, barulah satu perjalanan. Maksudnya apa? Buna Umar bincang apa dia? Maksud kalau seorang terdedah kepada hasutan syaitan. Timur Safir seorang-seorang, tambah bini tak ada, macam-macam akai dia main. Nabi bukan cakap kepada perempuan je, Nabi cakap juga pada laki. Cuma ulamak-ulamak dia bahas hati perempuan tu sajalah. Hat laki dia simpanlah. <laughs> Bahkan Nabi sebut dalam hadis. Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah, ma a'lam masara raakibun bilailin wahdahu. Ah, nama dia Jika sekiranya manusia tahu apa yang ada di dalam kesunyian, keseorangan Nesaya tidak ada seorang penunggang pun pada waktu malam akan berjalan bersorangan. Kalau dia tahu apa yang aku tahu, kata Nabi. Tak pergi. Tapi kita pergi juga seorang. Bila perempuan nak pergi, kita baca lah hadis tu. Bila nak pergi, pas ni kita nak pergi, bini kita baca hadis ni. Nabi kata, ar-raqibu syaitan. Nabi <laughs> tapi kita kata tak walaupun seorang tapi di sana ada kawan ada Allah kita kata aku baru belajar maqasidus syariah <tapi> ada bab yang contoh hadiah bagi hadiah bagi hadiah kan bagi hadiah adalah sesuatu yang baik tahadu tahabu bagi hadiah tapi Nabi larang bagi hadiah kat pemerintah ni, orang berkuasa pasal apa? orang ah, bagi hadiah kat menteri tu bagi hadiah Nabi kita hilang bagi hadiah, menyebabkan kamu berkasih sayang supaya aku berkasih sayang dengan menteri tu pasal apa? tak boleh lagi hadiah kat menteri kat orang, siapa? orang tu pergi buat projek Nabi SAW kutip zakat balik mai daripada kata ini dia kata ini kamu punya yang ni uh oh, dia ialah yang ni orang bagi aku Nabi kata afala qa'ata fi bayti abika wa ummika fanazarta ayuh dhalaka Bukhari Tak mau kau cuba kau pergi duduk di rumah bapakmu atau rumah makmu ayat nak kah Nabi kata Afala qatata fi bayti abika au ummika wa ummika kenapa tak pergi duduk di rumah mak bapakmu fa nazarta ayyuhada ilaka am la kemudian kau tengok orang bagi hadiah kat kau ke tak kalau kau tak pegang jawatan ni orang bagi hadiah ke tak jadi kita kena tengok jawatan nak oh, dia bagi hadiah kalau aku tak ada jawatan ni dia bagi tak hadiah ni kat aku dia tahadiah ikhlas Maka di situ, larangan para pembesar mendapat hadiah jika ia berkaitan dengan kedudukan. Nabi juga terima hadiah. Tapi hadiah itu diberikan kasih sayang mereka pada Nabi itu sendiri. Tapi apa yang bersangkutan dengan jawatan, tidak boleh. Bukan larangan tu hadiah, bagi hadiah tu bagus. Tapi apabila bagi hadiah, menyebabkan maksud yang lain. Ini pentingnya pengajian maka makasib. Satu lagi bah yang mungkin orang pening. Apa macam nak pandangan tentang minta jawatan Nabi larang minta jawatan. Sekarang macam orang calon diri dia. Dalam hadis Abdul Rahman bin Samurah tadi yo tadi saya dengan pimpunan sahabat-sahabat uh, daripada Singapura tanya macam mana minta jawatan Nabi larang Nahnu lanu wali hadzal amr man saalahu aw kami tak lantik jawatan Ni orang yang minta dan orang yang do'im do, do, do duk sangat nak jawatan Nabi tak lantik Nabi Abu Abu Zar minta Nabi tak bagi ke dia tapi ada juga sahabat-sahabat yang datang daripada kabilah-kabilah. Mari jumpa Nabi. Dan kemudian minta Nabi lantik mereka. Nabi lantik. Kita baca dalam Quran. Nabi Yusuf minta jawatan. Jadikan aku memegang khazanah-khazanah negara. Yang kerajaan Mesir. Ini Hafizun Alim. Aku sangat boleh menjaganya dan sangat pandai dalam penjagaan harta ni. Dia minta jawatan menteri tu. Al-Imamul Qurtubi bahas, masa bila boleh minta, masa bila tak boleh minta. Bila orang tu minta kerana dia nak jawatan pasal itu kedudukan yang dia ingin, maka dia dilarang. Tapi kalau dia minta kerana dia, dia percaya dia boleh tunaikan benda ni dibandingkan orang lain. Kerana nak menunaikan tanggungjawab itu, maka dia boleh minta. Kedudukan dia sama dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam sunannya Nabi SAW menyatakan man talaba qada al muslimina hatta yanaluhu fa adluhu jawruhu falahul jannah Siapa yang talab al qada al muslimin yang minta untuk pegang jawatan kekuasaan penghukuman di kalangan kaum kalang muslimin sehingga keadilannya mengatasi kezalimannya baginya itu syurga boleh pula minta hendaklah dilihat kepada konteks diri kita ada satu masalah ha? buat dua, dua masalah saya sebutlah tuan-tuan nak tanya soalan ke tak ada, kan malam esok ada tanya hmm. ada dua masalah saya nak sebut contoh dua dua contoh lah bukan dua yang dibahaskan kan ibnu taymiah ada sebut oh sebut ibnu taymiah kerap marah dia apa sampai cadang nama lain pula kalau ada pasal ibnu taymiah ni dia mendahului zaman dia sebut masalah nak minta maaf kepada orang yang kita mengumpat dia ha oh, pasal semua kan kita pergi mengumpat orang tu betul kita rasa bersalah nak bagi habaq ni assalamualaikum haji Hari itu saya mengumpat Haji. Saya kata Haji ni memang bodoh. Betul. <laughs> dia mula-mula dok kawan baik dengan kita. Lepas itu saya kata dengan kawan-kawan. Tapi saya silap. Saya nak minta maaf. Dengar-dengar macam tu. Dia bukan maaf. Kita tahu dah dia. Tak guna betul-betul ni ke selama ni aku baik dengan rupanya hang, 24 lagu terus dia bergaduh dengan kita tujuan kita nak minta maaf tu nak berdamai dengan dia dan nak minta halangan dia jadi macam mana nak atasi masalah ni Ibn Temiyah bincang hal tapi kalau kita tahu dia tu okey, tak apa saya maaf kan kita minta maaf lah kata Ibn Temiyah rahimahullah dan juga selain daripadanya juga mereka bincang hal yang sama Michael kata kalaulah sekiranya cukup kita atasi bagi ruang sikit kepada raja perempuan. Uh, perempuan cukup kita atasi masalah yang kita buat itu dengan kita pergi kata kat dia kita pi jumpa balik geng-geng yang kita kata tu sebenarnya, kita puji balik dia ni sebenarnya, dulu kita kata dia umpamanya kita kata dia ni tak pandai Sebenarnya saya berjumpa dengan dia, saya dapati soal yang pandai dan alim. Kita tak cerita balik yang kita kata tu dulu. Seolah-olah kita macam pebetul yang macam tu saja. Dan orang yang dengar tu dapat keputusan, dapat faham bahawasanya itulah maksudnya. Tanpa kita pergi tahu, kepada dia, boleh ataupun tidak. Mereka kata kalau itu menunaikan maksud dan mengelakkan perbalahan, maka itu adalah dibolehkan. Menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli yang mak mulia Tuan Ku Raja, Raja Perlis Dan Duli yang tak mak mulia Tuan Ku Raja Perlis juga Kita sambung Okey saya buat contoh Yang lain Nabi SAW Nabi ni salat Dia tak pernah pejam mata Ini satu bab yang dibincangkan oleh para ulama Nabi tak bincang mata Dia buka mata dah apa hukum orang yang solat pejam mata solat Allahu akbar pejam mata bismillahirrahmanirrahim bajak nak mislah teringat muka guru tajwid dia ya? kerja nak de ulang tiga empat kali tak pula dia pejam mata mereka kata asalnya kita tak pejam mata kerana nabi tak pejam mata tapi kalau ada orang bila dia tak pejam mata sahaja tak ada khusyuk habis benda kat depan dia pejam Allah SWT kembali mata tak pejam kapet baru masjid ni nampak pula tu imam ni kain dia tak sesuai dengan baju dia pakai Hah? dia jadi macam tu maka solat betul nabi tak pejam mata tapi solat tu yang penting di dalam solat ialah khusyuk apabila ada orang tak pejam mata tak dapat khusyuk sedangkan khusyuk itu adalah benda penting di dalam solat dan sunah khusyuk lebih besar daripada sunah tak pejam mata maka ketika itu kata para fuqaha Bolehlah untuk dia pejam mata kerana nak menunaikan satu sunnah lagi yang lebih penting iaitu khusyuk. Sebab itu tidak boleh dipahami secara literal dalam hukum-hukum syarak ini sebahagiannya memerlukan untuk kita memerhati dan memahami maqasidul syarak. Tujuan syarak. Apa tujuan setelah kita tahu Tuhan tidak memerlukan kita? dia tidak menurunkan agama untuk kepentingannya kepentingan agama itu hanya untuk kepentingan kita semata-mata dan apa yang dia mahu daripada kita daripada abalan agamanya hmm ini adalah ni siri yang kedua lah kan faham engkau sikit syaraat ha paham betul wei eh? ha? letih orang buat ni ke mau mengun eh? balik-balik aku tak faham apa dok makan bihun sup tu okeylah okay, dah jauh mari daripada merata Nusantara ini mudah-mudahan kita akan saya ingat uh, paling lama uh, program Makasid tiga hari kerajaan Malaysia cakap Makasid ni tapi Perlis dah buat tiga hari Makasid di syara Insya Allah saya tahu ramai malam tadi ramai jumpa saya nak minta supaya ada sesi soal jawab tapi kita malam ni kita ada majlis perasmian Insya Allah tangguh soalan pada malam besok malam besok saya cakap sikit dah tuan-tuan cakap banyak <laughs> InsyaAllah Terima kasih banyak InsyaAllah Tuan-tuan Pahibadani Tunggu untuk kita mengikuti Pada uh, penyelidah perasmian Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh